تعليم التذكور والتذكير والنفع والإتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى اجتغاء فرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين هذا سؤالنا سينيبوليكا سؤالي من قلق مملك قام إسلام Mendoakan ibu bapanya yang bukan Islam Yang telah meninggal uh, dunia uh, Bila mana sudah meninggal dunia Maka uh, Dilarang atau tidak dikenalkan Atau tidak lagi ada Kesan Apa-apa Kepada Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian disebutkan bahawasanya larangan mendoakan kepada orang-orang musyrikin atau orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah kalaupun mendoakan pun juga tak akan membawa kesan apapun atas doa tersebut Jadi bila mana masih hidup maka boleh mendoakan di bidang kesehatan tubuh berrezeki yang terpenting sekali adalah doa semoga Allah memberi hidayah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. kita sampai kepada ayat yang ke surah Al-Isra. لاهي من الشيطان الرجيم، ولا تقربوه ما لم يأتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقساط المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان شيئه عند ربك مكروها ولا تقره لا تجانكه من همبير ما لم يتيم حرت انا يتيم الا dengan cara Hiya Yang mana cara itu Ahsan Yang baik Atau terbaik Hatta yabluga asyuddah Sehingga Anak yatim itu balik. wa aufu Dan tunaikanlah Wahai sekalian kamu Bila ahdi akan Janji Innal Ahda <coughs> Sesungguhnya janji itu Kana Meskula Akan dipersoalkan, Akan dipertanyakan Wa'aufu Dan Penuhilah Cukupkanlah Al-Kaila timbangan Bil- Ida kiltum bila mana kamu menimbang yakni dalam jual beli wazinu dan timbanglah bil qistasil mustaqim dengan timbangan yang lurus dhalika khairu wa ahsanu ta'wila yang demikian itu yakni menimbang dengan tepat dan lurus adalah baik wa ahsanu tawilah dan takwilah ini uh, apa ma'al di masa akan datang kamu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala wala taqfu jangan kamu berkata malaisa ma apa-apa yang kamu tak punya laqafi ilmun tak punya ilmu jangan bercakap jangan bercakap pada perkara yang kamu tak tahu inna sam'a sesungguhnya pendengaran wal basara penglihatan wal fu'ada dan juga hati kulu ulaika kesemuanya itu kanaanhu mas'ula akan dipertanyakan wala tamshi jangan kamu berjalan fil ardi di atas muka bumi ini marahan sombong Innaka, sesungguhnya engkau, lantah rekal arwa, tidak dapat membelah bumi, walantah luqal dibala pula, ataupun meninggikan tubuh badanmu setinggi gunung. Kududanika semua perkara yang disebut sebelum itu, karena syi'kuh, ain darbika makruha. Adalah perbuatan yang dibenci di sisi Tuhanmu Masih menyentuh tentang Perhubungan di antara manusia Yang saya ingat dalam kelas yang lalu, lalu saya perbahaskan bahwasanya hukum hakam dalam syariah Yang menyentuh kepada ibadah uh, tulen antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung itu uh, terhad kepada beberapa perkara akan tetapi yang lebih banyak ibadah kepada Allah melalui interaksi kita dengan orang lain baik kepada manusia atau jin ataupun kepada benda-benda mati yang ada di sekeliling kita ini lebih banyak uh, Interaksi kita dalam ibadah kepada Allah melalui sekeliling kita Dia berbeza dengan ibadah kepada Allah secara langsung Seperti salat Dia tak ada kaitan dengan makhluk yang ada di sekeliling Seperti puasa Seperti haji Umpamanya Tapi selain daripada perkara-perkara yang saya sebutkan itu Ibadah kepada Allah Melalui hubungan kita dengan sekeliling kita dengan manusia dengan berbagai peringkatnya ibu bapak jiran anak yatim pak miskin kemudian uh, apa lagi kerabat dan lain sebagainya hubungan antara manusia dengan lingkungan dengan apa itu uh, persekitaran cuaca dengan sungai Dengan lautan Dengan hutan Di hubungan kita itu ibadah kepada Allah melalui ini makhluk Apa yang patut kita buat ibadah kepada Allah melalui lautan Apa yang patut kita buat ibadah kepada Allah melalui sungai Seperti tak boleh buang sampah di sungai Yang kenapa tak boleh buang sampah di sungai Ah, sungai boleh kotor, sungai entah beracun, entah sungai itu akhirnya penuh menjadi uh, naik yang banjir membawa malapetaka kepada orang kita tak boleh potong pokok di gunung kerana boleh menyebabkan tanah longsor, akhirnya mendatangkan mudarat, Dan dalam Al-Quran Allah berfirman bahar al-fasadu bil barri wal bahari bima kasabat aidin nas telah timbul kerosakan di atas muka bumi ini di mana albar daratan apa saja daratan itu gunung kemudian cuaca ini juga itu apa, kilang yang uh, keluarkan itu punya asap yang merosakkan jiran-jiran sekeliling boleh mendatangkan penyakit kilang-kilang yang boleh mengeluarkan zat kimia Merosakkan lapisan ozon sehingga panas itu lebih daripada sepatutnya itu di daratan. Baharul Fasadu Filbari di daratan timbul kerosakan di atas daratan. Kemudian Baharul Fasadu Filbari wal bahril dan juga di lautan. Lautan ini gabungan daripada laut dan juga sungai Kerana sungai dan laut pada akhirnya adalah Merupakan satu uh, perairan yang mempunyai hubungan Satu dengan yang lain Orang buang sampah di situ Orang tuangkan minyak di dalam lautan situ Sehingga beribu berjuda ikan mati di situ Orang tak boleh manfaatkan air sungai Diminum dengan bersih Kenapa dahulu tak ada Orang bermasalah daripada minum air Terus daripada bawah boleh minum Sekarang masuk kilang dulu Dicuci dulu itu air Bagi ubat dulu Supaya berarti salurkan ke dalam rumah Air sungai dulu terus boleh minum Siapa yang merosakkan itu semua? Manusia Sebab apa manusia merosakkan? Tak beribadah kepada Allah Melalui alam sekitar Ibadah kepada Allah Dia bukan hanya terhad kepada ibadah ritual Sahaja ada ibadah kita kepada hutan, ibadah kita kepada Allah melalui hutan, ibadah kita kepada Allah melalui cuaca, ibadah kita kepada Allah melalui lautan, ibadah kita kepada Allah melalui sungai. Faham don? Ia dan <coughs> uh, kebanyakan ibadah yang Allah suruh manusia itu beribadah kepada Allah dan amat berat. Untuk melakukannya adalah Ibadah manusia Melalui perhubungan Dengan ciptaan Allah Yang ada di sekeliling Faham tuan, ini sekarang Disebutkan dalam ayat yang ke-34 Ibadah kepada Allah Melalui makhluk yang lain Siapa? Al-Yatim Walau taqrabu Jangan kamu menghampiri bila mana menghampiri saja itu tidak diperbolehkan Apatah lagi melakukannya Saya tak akan ulang balik Sebab sudah saya bahas dalam ayat yang sebelum ini Berkenaan dengan Wala Jangan kamu menghampiri zina Apa saja mukaddimah yang menghantarkan kepada perzinaan Menghampirinya saja kita sudah dilarang Apatah lagi melakukan perbuatan yang menghampirkan seseorang itu kepada zina. Apatah lagi zinanya maka adalah larangan yang begitu jelas dari Allah Subhanahu Wataala dan hukuman yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wataala. Wallaahuakbaru. Kenapa larangan ini disebutkan oleh Allah dengan sebutan jangan kamu menghampiri? Karena orang yang menghampiri mudah tergelincir Yang tidak menghampiri jauh daripada ketergelinciran Allah tak mau tergelincir Kata pepatah mengatakan Setiap payung sebelum hujan ya, Ini meng apa, mengelak diri daripada perkara-perkara yang buruk berlaku Maka hendalah kita berhati-hati Walau takrawu Jangan kamu menghampiri Apa yang tak boleh dihampiri Malal yatim Mal harta Yatim Yatim, anak yatim Siapakah anak yatim itu Kalau bagi manusia Anak yatim itu adalah budak yang tak mempunyai Ayah Dan budak itu belum baler Maka ini dikatakan Yatim tapi yatim bagi haiwan adalah yang tak punya mak. Kenapa? Bagi haiwan yang bertanggungjawab untuk cari melindungi, menjaga kepada anak itu maknya. Tapi manusia yang bertanggungjawab untuk mencari nafkah uh, memenuhi keperluan anak itu adalah bapaknya. Karena terkadang Seorang anak bila mana tak mempunyai mat bapa masih boleh untuk menitipkan anaknya kepada mana-mana tempat Dengan membayar kepada orang yang boleh menjaga, menyusui kepada anaknya itu Tapi yang demikian Walaupun ibunya tidak ada, alam Makanya dalam Al-Quran berkirim Uh, ayah itu bertanggungjawab bila menemenghantar anak-anaknya untuk disusui oleh perempuan lain, maka dia hendaklah membayarkan kepada orang yang menyusui itu. Siapa yang membayarkan? Ayahnya. Oleh kerana tanggungjawab nafkah dan tanggungjawab penjagaan di masa kecil itu adalah tanggungjawab ayah, maka bagi manusia anak yatim adalah anak baik laki-laki. Ada perempuan yang kehilangan ayahnya sebelum balik tapi bagi seorang bagi haiwan uh, adalah yang tak mempunyai ibu atau mak karena maknya yang menjaga kepada haiwan atau anaknya tersebut ini arti yatim yatim itu Dikatakan yatim sampai baler. Bila mana sudah baler, maka tidak lagi dikatakan yatim. Apa yang patut kadang-kadang <coughs> kita pun juga, nampak anak sudah umur 12, 13 tahun sudah baler, adakah dia bertanggungjawab kepada semua harta? Yang diwarisi oleh anak yatim itu daripada ayahnya yang meninggal dunia sehingga boleh diuruskan syarikat ke atau macam manakah mungkin kalau ayahnya memang orang berada maka dalam hal ini as syariah memberikan beberapa urayan iaitu yani, dalam dalam surat an Nisa Allah subhanahuwataala berfirman wa atul yadama wa atul yadama amwal hum walla tatabdalul khabeetha bintayib Waktu dia tamak, waktu dia tam, waktu dia tam, dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga dia sampai kepada peringkat baler. Bila mana sudah baler, serahkan hak milik anak yatim itu yang diwarisi daripada ayahnya yang meninggal dunia, yaitu anak yatim yang ayahnya meninggal dunia, ayahnya mempunyai kekayaan. Selagi anak yatim itu belum balil Maka yang menguruskan Harta anak yatim itu Yang dia Itu anak yatim Mewarisi harta itu daripada ayahnya Yang menguruskan adalah Wali kepada anak yatim itu Datuknya umpamanya, Atau siapa saja Kalau memang sudah ada surat Wasiat daripada Ayahnya atau merahum yang meninggal dunia maka yang menguruskan semua kekayaan harta anak yatim yang merupakan warisan daripada orang tuanya adalah wali kepada anak yatim itu. Ini bila mana dalam warisan? Tapi dalam rumah anak yatim, anak yatim diletakkan di rumah anak yatim, siapa yang menjadi bertanggung jawab kepada anak yatim itu? Pentadbir-pentadbir kepada rumah-rumah anak yatim, sumbangan orang yang memberi. Semua itu harta yang disumbangkan untuk rumah anak yatim adalah untuk kepentingan anak yatim Maka menjadi hak milik dan kepentingan mereka Tetapi oleh karena mereka masih namanya anak yatim Maka mereka tidak dapat menguruskan duitnya sendiri Maka oleh kerana mereka itu belum mampu menguruskan duitnya sendiri Orang lain yang menguruskan Baik itu walinya atau sesiapa yang bertanggungjawab kepada anak yatim tersebut Tapi bila mana anak yatim sudah balik Wali kepada anak yatim itu, orang yang menjaga, yang menguruskan anak yatim dan harta anak yatim Perlu menguji kelayakan anak yatim untuk meneruskan atau mengelola harta miliknya sendiri Bermula daripada dia baler Sebab secara otomatik sudah bila mana, budak itu baler Maka seluruh harta yang menjadi hak milik kepada anak yatim Mesti diserah kepada anak yatim itu bila mana belum baligh dia tak mampu nak tak, tak boleh untuk mengelola duit-duit maka dipegang oleh orang yang menguruskan. Bila mana sudah baligh kena mesti diserahkan kepada anak yatim tersebut dengan syarat dengan syarat si wali penjaga kepada anak yatim itu menguji terlebih dahulu kepada anak yatim itu akan kemampuannya mengelola duit miliknya. Bilamana anak yatim itu mampu untuk mengelola duitnya sendiri karena mesti diserahkan kepadanya. Atau mendapati anak yatim itu tidak mampu untuk mengelola duitnya. Maka dalam hal ini masih diteruskan cara pengurusan itu kepada wali, kepada anak yatim tersebut untuk menguruskan uang milik harta anak yatim itu. Contoh ketidakupayaan yang disebabkan oleh karena tak ada kelayakan, tak ada keahlian, tak ada kepakaran, atau anak itu adalah anak yatim yang sudah baler tetapi uh, agak tidak waras umpamanya, sevi yang tak boleh menguruskan maka dalam hal ini diteruskan cara pengurusan harta itu kepada orang yang menjadi kepada anak yatim tersebut. Uh, Tolong jatah mahatta ida bala ron ujilah anak yatim itu bila mana dia sudah sampai kepada usia atau sampai kepada keadaan yang dia boleh untuk menikah. yakni ini bila mana sampai usia bale. Bila mana bale diuji mampu menguruskan duit miliknya semua duit yang diserahkan. Kalau anak yatim itu mampu menguruskan, tapi dia kata kepada walinya, aku serahkan kepada engkau untuk menguruskan duit aku. Maka dalam hal ini adalah hak anak yatim itu diserahkan kepada wali yang menjaga atau kepada orang lain. Tapi pastinya bila mana sudah sampai kepada usia balik dan si anak yatim itu mampu mentadbir uangnya, duitnya, kekayaannya sendiri, maka semua diserahkan kepada anak yatim tersebut. Bila, bila mana sudah sampai kepada usia balik. Ini berkenaan dengan masalah uh, harta anak uh, yatim Bila mana dijaga uh, oleh uh, penjaga kepada anak yatim tersebut Dia sistemnya agak berbeza antara harta anak yatim yang didapat melalui warisan Dengan harta anak yatim yang didapat melalui sumbangan di rumah-rumah anak yatim Jangan pula nanti anak yatim berada di rumah anak yatim, kemudian dah sampai bale dia kata Give me one million daripada orang yang orang baginda. Uh, sistem akan menentukan uh, cara pelaksanaan harta yang disumbangkan daripada orang kepada anak-anak yatim yang di di rumah anak yatim. Tapi Amanah kepada penjaga, pentadbir, pengelola kepada rumah anak yatim Melalui harta yang didapat Bahawasanya ia termasuk harta milik anak yatim Yang Allah suruh dalam ayat ini wala Walatakrabu malal yatim Jangan sekali-kali kamu ini menghampiri harta anak yatim ini bukan Allah kata jangan kamu pakai harta anak yatim Atau jangan kamu salah guna harta anak yatim Tak, Allah berfirman jangan kamu hampiri harta anak yatim Menghampiri saja tak boleh Apatah lagi nak mempergunakan Kalau begitu siapa yang menjaga anak yatim Kalau tak boleh kita nak menghampiri mengelola rumah anak yatim Bilang belati ya, Ahsan. Tak boleh mendekati harta anak yatim kecuali melainkan dengan cara yang terbaik. Apa cara yang terbaik? Cara yang dibenarkan oleh Syariah. Apa cara yang dibenarkan oleh Syariah? Wabtul Yatama hatta idah bala wunika. فَإِنْ anak-anak رُشْدًا dari إِلَيْهِمْ yang وَلَا maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Jika mereka tidak beriman, maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Jika mereka beriman mereka akan mendapatkan keberuntungan. mereka tidak beriman mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Jika mereka beriman dan berusaha, Jangan kamu gantikan perkara yang buruk dengan perkara yang baik. Dalam ayat yang lain, waladak uluha israfan wabidara. Jangan kamu makan harta anak yatim yang melampau Inna ladina yaquluna amwal yatama ghulman Inna ma yaquluna fi butulihin nara. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim itu secara zalim, maka dia sebenarnya adalah memakan api. Ini yang dimaksudkan adalah mempergunakan harta anak yatim dengan zalim. Tapi dia bukan mempergunakan mengelola harta anak yatim uh, dengan cara yang tidak zalim atau mempergunakan harta itu dengan cara yang hak itu adalah perkara yang dibenarkan diperbolehkan macam mana mempergunakan harta anak yatim harta anak yatim itu bila mana dijaga oleh satu orang daripada harta itu disimpan saja tunggu sampai anak itu dewasa balel balur diserahkan kalau duit itu disimpan saja maka di dalam keadaan menunggu anak yatim itu balel berapa tahun Zakatnya mesti keluar setiap tahun zakat keluar apa semuanya malah maha nis itu anak yatim dah dewasa dua dah tak ada untuk apa bagi zakat dah tinggal sikit saja tinggal kurang daripada atau minimum tinggal modal sahaja sebab macam tu setiap tahun berlalu dikenakan zakat tahun baru kena kuar zakat jadi harta anak yatim itu bila mana dijaga oleh satu orang penjaga anak yatim Sementara anak yatim itu masih kecil, penjaga itu boleh mengelola, boleh invest harta itu, diniagakan, dikembangkan harta itu. Untuk apa saja yang halal? Untuk berniaga, untuk apa saja? Dalam meniagakan itu, keuntungan daripada hasil perniagaan itu adalah diberikan berperuntukan daripada keuntungan itu untuk anak yatim, selebihnya orang yang mengelola penjaga itu boleh dia ambil apa yang secukupnya sewajarnya tanpa melihat aku yang mengelola, aku kan lebih banyak aku bagi dia 1%, aku ambil 99% daripada profit. Berapa biasanya dalam transaksi atau meniagakan harta dengan modal uh, yang uh, ada Selalunya berapa beruntukan untuk tuan yang punya modal Dan berapa beruntukan untuk pengelola yang men menjalankan itu uh, harta Dengan cara tidak zalim Maka pengelola duit harta anak yatim itu boleh untuk mengambil keuntungan daripada harta anak yatim yang dikelola oleh penjaganya tanpa ada pengambilan hak harta anak yatim. Maka dalam hal ini, penjaga anak yatim boleh mempergunakan, mengembangkan, invest pada harta anak yatim dan mengambil keuntungan sewajarnya. Kalau harta anak yatim itu sudah berjalan, <coughs> bolehkah dia mengambil sebagai gaji dan upah penjaganya itu? Atau penjaga anak yatim, boleh tak mengambil gaji dan upah daripada penjaga harta anak yatim? Boleh, daripada harta anak yatim, daripada harta anak yatim sebab yang menjaga itu dia ada tanggungjawab juga kepada ahli keluarganya, kepada anaknya, kepada yang lain sementara dia punya tenaga, waktu, fikiran difokuskan untuk menjaga kepada uh, kepada anak yatim itu sendiri. Kalau dia tak digaji dalam menjaga kepada anak yatim itu, sementara dia ada tanggungjawab uh, kepada keluarganya. Anak yatimnya orang yang berada ini tak semuanya dia miskin. Ah yatim kalau dia punya ayah itu ber berharta maka dia yatim yang kaya maka orang yang menjaga kepada anak yatim boleh mengambil gaji daripada harta anak yatim sebagai upah kepadanya dalam penjagaan kepada harta kepada anak yatim dan harta anak yatim sesuai dengan gaji uh, apa itu purata kepada orang bekerja seperti itu berapa dia punya gaji setakat itu dia boleh untuk menerima gaji daripada harta anak yatim di dalam mempergunakan harta anak yatim itu yang dilarang adalah bila mana mempergunakannya dengan cara yang zalim tidak merepati daripada kebenaran tapi dalam Al-Quran Al-Karim Walaupun Allah Subhanahu wa taala membenarkan kepada penjaga anak yatim untuk mengambil harta sebagai gaji dan upah daripada harta anak yatim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan barang siapa yang dia itu istiraf apa itu istiraf yakni perbuatannya di dalam menjaga, melindungi, membela anak yatim itu ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berhak untuk mendapatkan gaji daripada harta anak yatim. Tapi dia tak mahu. Dia nak serahkan semua harta anak yatim macam mana menjadi hak kepada anak yatim, semuanya diserahkan. Apa yang menjadi hak kepada dirinya daripada gaji yang dia boleh dapat atas kerja menjaga kepada anak yatim. Dia tak ambil Dia demikian itu lebih baik, kata Allah subhanahu waqatan waqtalul yadama hatta idha balawu an-nikaha fa in anastum minhum rusdan fakaw ilayhim amwalahum wa ta la tatabaddalu uh, al tayyib oman oh. dia staf dan barang siapa yang dia berfak tak mahu mengambil yang demikian itu adalah lebih baik tapi kalau nak mengambil diperbolehkan sewajarnya wa li para ashabah uh, radhiyallahu anhum wa ardahum mereka yang membela kepada anak-anak yatim ketika uh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan harta anak yatim mereka itu harta anak yatim awalnya yang mereka jaga harta anak yatim dan harta milik penjaga harta anak yatim itu diasingkan bila mana nak memasak, berapa kapasiti keperluan anak yatim itu untuk makan satu hari diambil daripada dia punya harta anak yatim itu dimasak Di berasingan dengan masakan yang untuk dimakan oleh penjaga anak yatim dan ahli keluarganya Masaknya beza sehingga makanan yang dimakan oleh anak yatim itu terkadang tak boleh habis ada sisa nak dimakan takut juga Sebab takut makan harta anak yatim Bukan dengan cara yang benar sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan padahal ini terkadang-kadang makanan itu pun juga akhirnya tidak dimakan Sampai sedemikian mereka para sahabat berhati-hati Untuk tidak mencampur adukkan harta miliknya dan ahli keluarganya dan harta anak yatim Bila nak masak, masak berasingan Nak makan, makan berasingan Baru turun firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang memperbolehkan untuk uh, Makan bersama dengan Anak yatim makanannya Yang tak perlu diasingkan Dengan cara yang wajar yakni, Tak adalah macam nak terlalu Apa itu Sampai sedemikian Tapi sewajarnya tanpa kita Mengbeli satu sen pun Daripada harta anak yatim Oleh kerana demikian Allah berfirman taqrabu, Jangan kamu menghampiri Maal al-yatim harta anak yatim. Ka, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim berkata kepada seorang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, -al "Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, Ini araka dha'iban." Saya tengok kamu ini uh, lemah. Lemah itu bukan dalam kekuatan. Lemah bukan karena usia tua. Ada kalanya orang itu lemah dalam menerajui satu tugasan tertentu Yang dia tak mampu untuk menerajui pekerjaan tersebut Ketidakmampuan untuk menerajui pekerjaan tersebut Maka uh, itu yang dikatakan lemah di dalam menerajui pekerjaan itu Apa kelepahan Abu Dhar? Kata baginda Rasulullah Wahai Abu Dhar saya tengok kamu ini lemah dalam satu pekerjaan, aku nanti akan jelaskan oleh nabi. Wa ini urhebu laka. Saya ini suka perkara baik uh, yang kamu dapat. Macam mana saya suka perkara baik itu aku dapat? Kau yani macam mana aku nak dapat kebaikan perkara yang sama aku nak? Kamu dapat macam aku dapat. Ladaq muranak ala ifneim. Jangan kamu menjadi Amir. Menjadi ketua Di antara dua orang jangan, jangan jadi ketua Jangan jadi bos Jangan jadi atasan Jangan jadi pengurusi Apa saja tugasan yang mengurus orang lain Walaupun dua orang Nabi berkata kepada siapa? Kepada Abu Uthar Pasalnya apa Nabi kata begitu kepada Abu Uthar? Sebab Nabi tahu Abu Uthar tak mampu dia kalau dia mendapatkan tugasan dua orang saja Dia jadi pengetua Dia tak boleh bertanggungjawab kepada kedua orang Dia yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT Sehingga pertanggungjawaban Abu Hadar kepada Allah Dulu mana tak ditunaikan Hak dia menjadi ketua kepada dua orang Akan dihukum oleh Allah Nabi Na' Abu Hadar tak dihukum oleh Allah SWT Makanya Nabi kata Kamu jangan jadi ketua Sebab Nabi tahu dia tak akan mampu masing-masing tahulah kapasiti dirinya apa boleh yang dia, pekerjaan yang dia nak terajui, nak kerja di sebuahnya nak jadi apa saja, nak jadi ketua apa saja, kalau dia mampu dengan pertanggungjawaban yang dia akan bertanggungjawabkan oleh Allah, -Allah nah silahkan kalau agaknya 50-50 macam dua atau tak baik kita mengelak, jangan apa itu menawarkan diri untuk apa itu, dipilih menjadi ketua Kata baginda Rasulullah, "Takmuran 'ala iznin, jangan kamu jadi ketua di antara dua orang." "Wa la tawliyan mal yatim." "Dan janganlah kamu menjadi wali. Menjadi penanggungjawab. Menjadi penjaga. Menjadi pengurus kepada harta anak yatim." "Kamu tak akan mampu," kata Nabi. Nabi bagi kau seperti ini sebab uh, seseorang itu bila mana menerima menerima satu tanggungjawab dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan bila mana seseorang itu menyadari ketidakupayaannya dalam menerima satu tanggungjawab yang besar dan ada pertanggungjawaban di situ maka lebih baik dia mengelak daripada menawarkan diri untuk Menerima tanggungjawab tersebut sehingga dia pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Allah menerima alasan langit dan bumi serta gunung ganang Ketika ditawarkan satu tawaran oleh Allah SWT Langit dan bumi dan gunung ganang ini merasa dirinya tak mampu untuk menerajui, menerima ini amanah Maka langit dan bumi ini mengatakan kami tak berani lebih baik kami mengatakan daripada sekarang kami tak sanggup Bukan tak nak terima apa yang Allah nak bagi Tapi kerana takut bertanggungjawab Tak dapat menunaikan apa yang diberi oleh Allah sebagai amanah Untuk ditunahkan hak amanah itu Dalam Al-Quran Allah berfirman Apa itu? Dalam surat Ar-Rum, saya ingat إِنَّا أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ kami Allah tawarkan amanat ala samawati kepada langit-langit, tujuh wah sah langit ini tujuh langit ditawarkan wal ardi bumi pun aku tawarkan bumi yang datar dan ke bawah wal jibal gunung pun di atas bumi diasingkan oleh Allah gunung dan juga bumi walaupun gunung di atas bumi inna arsalna al-amanata 'ala samawad. kami Allah tawarkan amanah ha ini amanah ko nak bagi kepada siapa langit-langit wal uh, wal ardi bumi wa jibali dan gunung-gunung fa mereka tak nak langit tanah bumi tanah gunung tanah apa salah tanah fa abaina an yahmilaha wa ashaqna sebab gunung bumi dan juga langit takut tak dapat nak tunaikan ini amanah wa ashaqra minha wa hamala al dibawa oleh manusia kita ini semua yang bawa ini amanah gunung tak nak langit tak nak bumi pun tak nak manusia yang tak sebesar gunung tak sekuat tak setinggi langit tak sehebat bumi mau terima itu amanah wahamalahal insan innahu kana zaluman jahulah ini amanah dibawa oleh manusia sesungguhnya manusia itu zalum banyak berlaku zanim, jahul banyak tak tahu Langit bumi pun dah serangga daripada awal. Tapi keistimewaan yang diterima oleh manusia untuk menerima amanah itu, Allah memberikan kekuatan yang tak ada pada langit, tak ada pada gunung, tak ada pada bumi. Yang boleh menerima ini amanah. Apa itu? Apa kekuatan yang ada pada manusia boleh menerima amanah Allah Subhanahu wa taala? Hadi Kalbu insan ini yang boleh terima amanah Allah untuk paham firman Allah untuk menghayati maksud tujuan ciptaan Allah di atas muka bumi ini hati yang boleh terima. Oleh itu dalam hadis uh, budsi Allah berfirman langit tak boleh nak tempatkan aku tepat kepada tempatnya, bumi tak boleh nak tempatkan aku tepat kepada tempatnya, tapi yang boleh tempatkan aku kedudukan sebagai Tuhan. Hanya hati manusia Hati itu yang kecil sangat dalam Itu kalau tengok kecil Dia bukan hati seperti itu uh, Sifat kepada hati Yang ada hubungan dengan hati yang Bisikal itu Kita kalau nak tengok <tuh> Kita hafal Quran surat al-Ikhlas Nak dicari di mana Anggapnya di otak kita itu surat dari kelas yang tertulis di kita punya otak atau kita punya hati tak ada kita pun itu dalam komputer kita simpan berbagai macam file dalam kalau kita bongkar itu komputer dalam kita boleh jumpa ke tulisan apa file yang kita simpan tak boleh tak apa? sama juga hati manusia ini mempunyai satu kekuatan yang luar biasa Bilamana hati itu dijaga untuk sentiasa kuat sehingga dia tegar menghadapi segala permasalahan walihada <tuh> wahamalahal insan dibawa ini amanah oleh manusia ramai daripada manusia itu zalim dan jahul tak tahu tapi bukan berarti manusia yang menerima amanah itu tak tahu atau zalim tak kebanyakan yang tak tahu dan jahil tapi ada manusia yang menerima amanah itu yang dia tidak zalim, yang dia tidak jahil. Para ambiat, para rusul, para awliyah, para ulama, mereka memegang membawa amanah Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim kepada dirinya, tidak zalim kepada makhluk Allah yang lain. Dia pun alim kepada amanah yang dibawa oleh mereka yang mengetahui akan amanah tersebut. Tapi ramai yang tak tahu, ramai yang zalim. Ini dan ini pesanan Nabi SAW kepada Abu Dhar Jangan kamu menjadi pengurus kepada harta anak yatim Jadi maksudnya bukan kita dilarang tak? Asal kita tahu tanggungjawab mengelola kepada harta anak yatim Dan kita mampu untuk melakukannya Maka itu akan adalah mendapatkan satu ganjaran yang besar Anak wakabilul yatama kahataini jannah. Kata baginda Rasulullah Saya dan penjaga anak yatim itu Macam ni di syurga Dirapatkan antara jari terunjuk dengan jari tengah oleh Nabi Yakni rapat dengan aku nanti di hari kiamat Dia bukan bukan lagi dikatakan oleh Nabi Or apa, Orang yang menjaga anak yatim masuk syurga Tak, dia begitu rapat dengan aku Jangan tanya syurganya lah Kalau tidak rapat dengan Nabi syurganya adalah yang tertinggi